Seguinte São Paulo, eu quero tocar uma palma na mão, vai. Estou precisando de alguém para amar, estou precisando de alguém pra ficar. Não tô vivendo de hoje em dia, carente de carinho. tão difícil encontrar esse alguém há muito tempo que eu não tenho ninguém e de semana pra chegar deu não vou ficar sozinho agora a poça acabar bora pra dança a gente vai de par em par na bebeteira que fora acabar bora no embalo da galera bora bora bora bora, bora, bora, bora, bora, bora solita aqui já é E pra cantar com a gente, nossos padrinhos queridos, Bruno e Marrone! Vem pra cá! Vem pra cá, moça! Olá, oh, oh, oh, oh, meninos! Menino. Segura lá, Marrone! Margo, venute! Tô precisando de alguém para amar, tô precisando de alguém para ficar Eu tô vivendo judiado, tô carente de carinho É... Vocês encontraram alguém há muito tempo que eu não tenho ninguém semana tá chegando não ficar sozinho agora se acabar dançar solidão já vai a inteira a gente vai de bar em bar, pra Solidão aqui, aqui não, aqui não. É. Já era. Bruno e Maroni, gente. obrigado, obrigado e Aí ligadou. Marcos pro, Belucci. Belucci. Parabéns, meninos. Deus abençoe o sucesso. Vocês. Obrigado, viu? Que Deus abençoe a situação. Nata mais o sucesso de vocês. Amém. Parabéns e essa galera maravilhosa presente também. Valeu, galera. Valeu, Marcos e Belucci. Que sonho, gente! Obrigado, Bruno. Obrigado, Marrone. Deus abençoe vocês. A gente nunca nem sonhou cantar com a dupla igual vocês. Vocês são uma dupla do Brasil. Deus abençoe vocês, de coração. Obrigado, Olha, viu? obrigado a vocês pelo carinho. Tá super lotando a estância. Obrigado mesmo. Marcos Abelute. Tá no coração do Bruno e Marrone. A Mauri. Um beijo. Obrigado, gente. Até outro dia! Valeu. Bruno e Marrone! Valeu! Valeu! Valeu!